11. fejezet. Az anyai szeretet angyala. Néhány hetente elvállaltam a gyerekek felügyeletét nagybátyáméknél Pedinél és feleséginél száránál. Három kislányukkal Volkinstownban laktak, Dublin egyik elővárosában. Ilyenkor munkából busszal egyenesen az őházukhoz mentem, ott maradtam éjszakára és másnap reggel onnan indultam dolgozni. A gyerköcök aranyosak voltak, édesek, sosem jelentett gondot, hogy vigyáznom kell rájuk. Nagybátyámnak és nagynénémnek ezzel lehetőségük adódott kirúccanni egy kicsit, még ha ez csak egy mozit is jelentett akár. Egyik este épp mentem gyerekvigyázóba, a buszon ültem a gondolataimba merülve, mikor egy idős hölgy megütögette a térdemet. Kisasszony, mondta, a maga mosolyától jobb kedvre derül az ember. Éppen abban a pillanatban felálltak az emberek, én is elköszöntem a hölgytől, és megérkeztünk walkingstown -ba. Vigyáztam a gyerekekre, amikor egyszer csak csöngettek. Nem vártam senkit, reméltem a csengő nem ébreszti fel a lányokat. Kinyitottam az ajtót, és meglepetésemre Joe állt előttem. – Szemed becsukni, nem érleselkedni! – szólt Joe, és közben a kerti ösvényen a kapuhoz vezetett. – Most kinyithatod. – Meglepetés! – Előttünk az utcán egy gyönyörű, sötét -zöld Ford Escort parkolt. Joe oda volt az örömtől. Ez volt élete első autója. – Joe, hol vetted ezt az autót? – kérdeztem. – Az egyik autókereskedőtől, aki apád benzinkutyához szokott jönni – felelte. Mondtam neki két héttel ezelőtt, hogy ne vennék egy kocsit, és ma reggel beállított ezzel. Apád és a szerelő velem együtt átnézték, és azt mondták, nagyon jó vétel. Hevesen átöleltem joe -t. Annyira örült a kocsiának, kinyitotta az ajtaját, én pedig beültem. Szuper volt, mondtam is neki. Na most menj! Vegyél fel munkából hazafelé holnap az új kocsiddal! Azt, hogy lett kocsink, nagy szabadságot adott nekünk, és én mindig imádtam a hosszú nyári estéket. Gyakran mentünk ilyenkor a Castleton House kastély környékére, szerettünk sétálni az ottani folyópartján, nézni a horgászokat, a gyerekeket a vízben, a szülőket, ahogy vezetik a sekély vízben tapicskáló kicsiket. Láttam angyalokat a vízből kiemelkedni. A rajtuk lévő vízcseppek csodálatos látványt nyújtottak. Ahogy az angyalok felemelkedtek a levegőbe, majd visszaereszkedtek a vízbe egy gyerek mellé. Volt angyal szárnyal és anélkül is, de mindegyik láthatóan ugyanúgy nagy élvezettel forgolódott a kicsik körül. Jó volt látni, hogy az egyik gyerek vizet fröcsköl egy angyal felé. A víz elérte az angyalt, és az vissza a gyereket. Jó volt hallani, ahogy az angyalok nevettek. Nevetésük egybeolvadt a gyerekekével. Csodás volt látni, hogy az egyik lurkó lebukott a víz alá, és vele szinkromban követte őt az egyik angyal is. Egyszer az angyalok kört formáltak a gyerekeket csoportja körül, és színes, arany, ezüst, fehér, fénysugarakat küldtek magukból. A fények mindenféle méretű labdákká álltak össze, melyek táncoltak a víz felszínén, alatta és a levegőben is. Az egyik ilyen labdán rajta lovagult az egyik angyal, a szárnya elképesztő látványt nyújtott. Tollairól szórodtak a vízcseppek, és az arany pihék nedvesen csillogtak. Másszor, meg az angyalok egyik oldalról a másikra lendítették a fejüket, szárnyaik egyszerre mozogtak, és így szórták az ezüstben, meg aranyban játszó, ragyogó esőcseppeket. Egyik nap a folyónál ültünk, amikor egy nagyon szép példáját láttam annak, miként törődnek velünk az angyalok. Egy anyát figyeltem a part szélén a kicsi gyerekével, aki talán másfél éves lehetett, és izgatottan élvezte a lába alatt felfutó bizet. Az anya karja a gyerek derekán volt, próbálta egyensúlyozni tanítani a csöpséget, hogy megálljon a saját lábán. Olykor elvette a kezét róla, hogy lássa a kicsi meddig tud esés nélkül egyensúlyban maradni. Figyeltem a gyerek űrangyalát, ott ült védence alatt a vízben. Egyszer csak a gyereknek megrodgyant a lába és elesett. Az anya nem tudta időben elkapni, de az angyal igen ahogy a gyerek belecsobbant a vízbe, egyenesen az angyal ölébe pottyant, ülő pozícióban. Sírás helyett a kicsi, így nevetve csapkodni kezdte a vizet. Mosolyogtam, Joe megkérdezte. Mint mosolyogsz olyan boldogan? Továbbra is mosolyogtam Joe-ra, de nem mondtam semmit. Ismét kihagytam egy lehetőségét annak, hogy elmondjak valamennyit abból, amit látok. Joe volt az egyetlen. Akivel valamit is megosztottam az életemből, ám féltem beszélni neki az angyalokról, nehogy azt higgye, nem vagyok teljesen éperbiű. Menjünk tovább a folyó mentén, vetette fel aztán. Felkelt és elindult előttem. Egy angyal a fülembe sugva arról beszélt, hogy az angyalok mindenben segítenek nekünk az életben, legyen az akár sétálás, levegővétel, beszéd vagy nevetés. Mindig minden fizikai, emberi testünkkel végzett cselekvésünkben segítenek. Abban is segítségünkre vannak, hogy elrendezzük problémáinkat és a fejünkben lévő összes kérdést – minden pillanatban súglak nekünk, válaszokat adnak, legtöbbször azonban annyira el vagyunk foglalva a kérdezéssel, hogy nem állunk le, nem hagyunk időt meghallani a válaszokat. Ekkor hallottam, ahogy Joe kiáltja. Sies! Én meg futottam, hogy utolérjem. A Szelbridge-i folyóparti sétáink során összeismerkedtünk egy idősebb házaspárral, Johnnal és Mérivel. Gyakran találkoztunk velük, amikor az azonosíthatatlan fajtájú, de nagyon kedves keverék kutyájukat Tobbit sétáltatták. Ők világéletükben selbridge ben laktak, és mostanában ünnepelték a 30. házassági fordulójukat. A gyerekeik már felnőttek, és elhagyták a családi fészket. Így most már bőven volt idejük egymásra, és ezt nagyon élvezték. Egyik este... Ismét találkoztunk, és leálltunk beszélgetni. Társadaloktól majd már a vége felé John éleccelődve odavetette Jónak. És mikor fogja megkérni ennek a fiatal hölgynek a kezét? Elpirultam. Azt sem tudtam, hová nézzek nagy zavaromban. Nem mertem Jóra nézni, így azt sem tudom, miképp reagált erre. Méri rápirított. Ne hozzavarba a fiatalokat! azzal megfogta John kezét, és tovább indultak. Joe is én a folyó mellett fejjebb leültünk egy sziklára. Levettem a tornacipőmet és a zoknimat, lábamat belemerítettem a vízbe. Joe hirtelen felkelt a szikláról, és ahogy volt felöltözve, belelépett a vízbe, és térdre eskedett. A folyó több tíz mély lehetett, Joe erős sodrásban térdelt, csurombizes lett. Kuncogtam. – Igyekszem komolyra venni – mondta – Ezennel szeretném megkérni a kezedet. Egyik kezét a térdemre tette, így próbálta megtartani az egyensúlyát. Lorna, elfogadod el javaslatomat, hogy összeházasodjunk. Erre csak nevetni tudtam. Annyira nevettem, hogy leestem a szikláról a vízbe. Elkapott a karjával, de addigra mindketten csurombizesek lettünk. Hangosan havotáztunk. Segített talpra állni, és én azt feleltem. Igen. Túlságosan nevettem ahhoz, hogy ennél többet mondjak. Visszamásztunk a folyópartra, még mindig nevetve, és kicsavartuk a vizet a ruháinkból. Hál' Istennek penleg volt. Sétáltunk visszafelé a parton, amikor egyszer csak megállt. Meg kell kérnem apától a kezedet. Mi van, ha nemet mond? Elgondolkoztam egy pillanatig. Felidéztem, hogy is mondták mindig az angyalok, miként lesz a mi házasságunk, és így válaszoltam. Ne aggódj! Apa nem fog nemet mondani. Nagyon fog nekünk örülni. Tudom. Haladtunk tovább a part mellett. Aki mellettünk elment, vidáman nézett ránk. Egy gyerek így szólt az anyjához. – Mami, ezek biztosan beleestek a folyóba, vizes a ruhájuk? – egy csapat horgász kiáltozva javasolta, hogy miért nem megyünk úszni így ruhában? Ázott verebek voltunk, semmi kétség. Nevetve visszaintegettünk a horgászoknak, és akkor eszembe jutott valami. Így fordultam joe -hoz. Remélem, a kocsi kulcsod megvan még a zsebedben, és nem süllyedt a folyó fenekére. Joe megnézte a zsebeit, és fejével jelezte, hogy nincs meg a kulcs. Ott veszhetett el a folyó felső részén, ahol megkérte a kezemet. – Na jó, versenyezzünk, lássuk, ki ér oda előbb, és találja meg a kulcsot! – mondtam, és már futottam is. Utánam szólt, én pedig megálltam, és visszanéztem. át nevetett, a kulcs pedig ott lógott az ujján. Visszarohantam hozzá, megragadtam a kulcsot, és így szóltam. – Versenyezzünk vissza az autóig! – Előttem ért az autóhoz, ami nem volt meglepő, tekintve, hogy jóval hosszabb lába volt, mint nekem. Mentünk az autóval hazafelé, és közben az esküvőről beszélgettünk. Úgy döntöttünk, senkinek nem említjük, amíg nem beszélt apával. Hazaértünk hozzám, de Joe nem jött be, azt mondta, zavarná őt, ha vizes ruhában látnák. Bócsúszsókot váltottunk, és elhajtott az autóval. Másnap a munkahelyen, még éppen ebédidő előtt, Szerenéni lépett be az áruházba, és megkérdezte tőlem, nem vigyáznék-e megint a gyerekekre aznap este. Szokatlan volt, hogy ezért eljött az áruházba, és nyilvánvaló volt, hogy a nagynénim valamiért nagyon el akart menni a férjével otthonról. Beleegyeztem, noha arról volt szó, hogy ma beszél majd Joe apámmal. Szerenéni nagyon örült, hogy igent mondtam, elmondta, hogy ő és Pedi bácsi szeretnének vacsorázni valahol, utána pedig elmennének egy előadásra. Megígértem, hogy nála leszek, amint csak tudok. Elköszöntünk, és ahogy a nagynéni kiment az áruházból, mindenhol erős fény vette körül. Tudtam, hogy most boldog. Eljött az ebédidő, én pedig elmentem a hátsó bejáratnál lévő fizetős telefonhoz. A benzinkutat hívtam, és apa vette fel a kagylót. – Szia, apa! Beszélhetnék Joe-val? – Joe, kint van, szólok neki? – jött a válasz. – Izgatottságot hallottam ki a hangjából. Mondtam is neki. Nagyon feldobottnak tűnsz. Erre csak nevetett röviden, és ennyit mondott. Adom jót. Röviden beszéltem joe -val. Elmondtam neki, hogy a nagynénim kérte, este menjek át vigyázni a gyerekekre. Megkérdeztem, beszélte apával a házassági szándékunkról. Nem, felelte. Holnapra hagyom. Munka után felveszlek, beszélünk, aztán kilenc felé elmegyünk hozzátok. Akkor majd beszélek vele, és megkérem tőle a kezedet. Jó. Hallottam az előbb apa hangjából, hogy valamiért nagyon izgatott. Biztos vagy benne, hogy nem tud semmit? Biztos, én nem beszéltem vele erről, és más sem. Minden esetre apád ma jó hangulatban van, talán kapott valami jó hírt. Remélem, nem hal most téged? Nem, kiment a szerelőhöz. Ekkor valaki bejött az irodába, így elköszöntünk, és letettük a kagylót. Volt egy órányi időm, hogy megebédeljek, így azt terveztem, kimegyek, és élvezem a szép napsütést. Elfordultam a telefontól, és beleütköztem egy angyalba, és azzal bele is léptem a testébe. Teljesen körbevet engem, hatalmas volt, ölelnivaló és gyönyörű. Ő volt az anyai szeretet angyala. Sokszor megölelt már régebben, gyerekkoromban, ezúttal azonban sokkal erősebben éreztem az ölelését. Az anyai szeretet angyala kerek, mint a nap, és hatalmas. Szárnyai körülveszik, de ki is tárja őket némi kép, mint a tojótyúk. Karjai mindig ölelésre készek, színeiben a krém szín és a fehér vegyülnek, és ezúttal keveredett bele egy kis rózsaszín is. Ez az angyal áttetsző és nagyon erős fényt sugárzik belőle. Teljesen azonban nem lehet átlátni a testén. Arcáról sugárzik a szeretet, két szeme, mint két tányér az anyai szeretet fényét tükrözi. Rengeteg lágy haja krémfehérben játszik. Minden pillanatban a szeretet sugárzik belőle. Úgy érzed, szeretnél a karjaiba omlani, átölelni, és azt kívánod, ő is átöleljen téged. Nem számít, mennyi szeretetet kapsz a saját édesanyádtól, ha életben van. Ez az angyal mindig tovább erősíti az anyai szeretetet. Aznap azon aggódtam, anya miként fogadja majd a hírt, hogy Joe és én össze fogunk házasodni, és az anyai szeretet angyala tudta, hogy most szükségem van a szeretetére, arra, hogy több szeretetet kapjak, talán többet, mint amit anya képes volt adni nekem. Annyira boldog és izgatott voltam az eljegyzésünk miatt, hogy folyamatosan mosolyult az arcomon. Valeri kérdezte is, mi van veled, nagyon boldognak tűnsz. Egész nap nyaggatott, próbálta kiszedni belőlem a titkomat. A nap vége felé, mikor a nadrágos állványt rendezgettük, kitört belőle. – Tudom már! Te meg, Joe, eljegyeztétek egymást, ez az! Elpirultam. – Psst! Ez titok! – mondtam neki. – nem mond másoknak! Nem akartam, hogy más tudjon erről, míg gyűrű nem kerül az ujjamra, de azért annak örültem, hogy valakinek elmondhattam. – Hol a gyűrűd? – kérdezte Báleri. – Még nincs gyűrű. Éppen ezt próbáltam elmagyarázni neked az előbb joey és én még nem is néztük, miért szeretnénk, talán pár héten belül nem tudom, még sok minden kell addig, először is beszélnie kell apával. Ígérd meg, hogy nem mesélsz el semmit a többieknek, te leszel az első, aki láthatja majd a gyűrűt, és kívánhatsz. Valeri megígérte, hogy így lesz. Ott maradtunk, beszélgettünk, rendezgettük a ruhákat egy ideig, aztán Valeri elment lezárni a kasszát. Állandóan nézegetett felém, nagy vigyorogva, de senkinek sem árult el a titkomat. Munka után felszálltam a nagynéniek háza felé tartó buszra, hogy elmenjek hozzájuk felügyelni a gyerekekre. Az úton kértem az angyalokat, ne lehessen látni rajtam az izgatottságot, nem akartam, hogy száránéni vagy pedig kérdezős ködjenek. Az angyalok segítségével meg tudtam tartani a nyugalmamat, így ők semmit sem vettek észre. Következő a bebuszoztam a munkahelyemre. A délelőtt szinte sehogy sem akart véget érni, ebédidő alatt kimentem sétálni az áruház mögötti utcákra. Mindig felüdölést jelentettek nekem ezek az utcák, itt magam lehettem, összeszedhettem a gondolataimat, egy rövid időre kiszakíthattam magam abból, amivel éppen akkor az angyalok megbíztak. Ilyenkor leültem valami alacsony kőfarra, egy ládára, vagy akár egy ajtóküszöbre. Azt az utcát azonban mindig elkerültem, ahol Markot lelőtték. Mikor vége lett a munkaidőnek, rohantam le az öltözőbe, fogtam a kabátomat, visszamentem a lépcsőn és ki a parkolóba. Joe az autóban várt rám. Boldog voltam, hogy látom. Elmentünk a Főnix parkba, letettük a kocsit és beszélgettünk a parkban. Joe felvetette, ha van kedvünk hozzá, hétvégén elmehetnénk gyűrűt választani. Azt feleltem, ez jó lenne, de egyelőre csak nézegessünk, még ne vegyük meg. Az angyalok már szóltak nekem, hogy Joe talál majd nekem gyűrűt, de nem a megszokott módon. Joe megkérdezte, szeretnék-e beszélni az anyjával az eljegyzésünkről. Azt válaszoltam, még inkább várnék ezzel, még nincs az ujjamon a gyűrű. Ebben aztán egyetértettünk, és Joe azt mondta, ha majd besétálunk a házba, és ott lesz az ujjadon az eljegyzési gyűrű, anyám nagyon fog örülni nekünk. Azt is elhatároztuk, le, no, ha még ugye egy évet várunk az esküvővel, elkezdjük keresni a majdani otthonunkat. Odaértünk a házunkhoz, és nyitva találtuk a halfelőli bejáratot. Apa kijött, intett felénk, azzal visszament a házba, de a bejáratot nyitva hagyta nekünk. Ettől Joe jobban érezte magát, látta, hogy szívesen fogadják. Bementünk egyenesen a konyhába, ahol anyát találtuk. Joe üdvözölte, én pedig feltettem a teát. Mi a helyzet? kérdezte anya. Joe beszélni szeretne apával, feleltem. Készültem már erre a napra, reagált anya, és arcáról egyértelmű rosszallást lehetett leolvasni. Apád a nappaliban van, újságot olvas, tette hozzá elutasító hangsúlyjal. Megyek, megmondom neki, hogy Joe keresi. Azzal bement a nappaliba, és beúzta maga mögött az ajtót. Ettől Joe rettentő ideges lett. Miért kell, hogy ez ilyen nehéz legyen? sóhajtotta. Egy perc múlva anya visszatért, és közölte joe hogy bemehet és beszélhet apával. Anya kint maradt velem a konyhában. Én elkészítettem a teát, és csináltam pár szelet lekváros kenyeret. Anya hallgatott. Majd nem sokára felkelt, és megint bement a nappaliba. Vagy öt perc telt el. Elkészültem a tállal, és bevittem a nappaliba. Úgy éreztem, Jónak szüksége lehet támogatásra, így nem vártam meg, míg ő kijön a konyhába, és különben is majd meghaltam, alig győztem kivárni, mi lesz apám válasza. Kinyitottam a nappali ajtaját, jó és apa a kanapén ültek. Anya viszont csak állt mellettük. Mosolyogva néztem apát és joe -t. Mindketten nagyon vidámnak látszottak. Apának fülig ért a szája, felpattant a kanapéról, megölelt engem, és gratulált. Nem kellett tovább aggódnom. Nagyon boldog voltam. Még anya reakciója sem tehette tönkre ezt a pillanatot. Apa teljesen oda volt az örömtől, hogy férhez megyek, méghozzá egy ilyen jóra való fiatalemberhez. Valamilyen szinten meg is könnyebbülhetett, hogy ezentúl nem kell felelősséget vállalnia értem, és anyán is ugyanezt a megkönnyebbülést éreztem, Habár ő nehezen mutatta ki. Később este apa így szólt. Nem gondoltam volna, hogy megélem ezt a napot. Noha mostanra már el voltam jegyezve, tudtam, hogy még mindig van bennük ellenkezés, lehetett látni a tekintetükből. Apa faggatni kezdett minket a terveinkről. Anya, aki addig egy szót sem szólt, most megkérdezte, kitűztük-e már a dátumot, hogy mikor legyen az esküvő, mire mi nem feleltünk. Talán jövőre augusztusban, vélte Joe. Majd a házban fogadjuk a násznépet, mondta anya. Engem erről misztett a gondolat, de csendben maradtam. Apa megszólalt. Később még mindent egyeztethetünk. Erre azonban soha nem került sor. Megittuk a teát, Joe elköszönt a szüleimtől, és kimentünk az autóhoz, ahol így szólt hozzám. Ne aggódj! Ha nem akarod, hogy a szüleid házában legyen a lagzi, találhatunk egy szállodát. Azon a hétvégén elmentünk jeggyűrűt választani, de egyik ékszerésznél sem láttam olyat, amelyik tetszett volna, mondtam is neki. Valami teljesen másmilyen szeretnék. Minden jeggyűrű többé-kevésbé ugyanúgy néz ki, akármelyik ékszerészhez mész. Kész vagyok várni, míg meg nem találom azt a gyűrűt, amelyik igazán kedvemre való. Joe csak ennyit kérdezett. Biztos vagy ebben? Körülbelül hat héttelt el. Egyik este túlóráztam, és nem számítottam rá, hogy aznap találkozom vele, elvileg ő is leltározott a útnál. Úgy volt, hogy hazamegyek a nyolc órás busszal, és nagy meglepetés amikor az áruházból kilépve azt láttam, hogy ott áll a parkolóban. – Gyere, menjünk együnk egy fagyit! – Milyen vicces kedvedben vagy? – reagáltam erre. – Látod, még a munkaruhámban vagyok. Hogy mehetnék így fagyízni? Az nem számít így, Joe. Te így is szép vagy nekem. Na, menjünk csak, együk meg azt a fagyit. Elmentünk kéz a kézben a fagylaltozóba, és ott ültünk egyik kedvenc helyünkön szemtől szembe. Én egy banana rendeltem, Joe gyümölcskejhet. Ettük a fagyit, félúton tartottunk, mikor benyúlt a mellény zsebébe, és így szólt. Van egy nagy meglepetésem számodra. Kivette egy dobozkát, és kinyitotta. Nem hittem a szememnek. Egy káprázatos egy gyűrű volt benne, rózsa formájú, a szírmok aranyból, középen pedig egy brilliáns Teljesen eltért a gyűrűktől, amelyeket addig láttam. Joe a kezébe fogta a kezemet, rácsúsztatta a gyűrűt az ujjamra, és azt mondta. Szeretlek. Szeretnélek feleségül venni, és veled együtt megöregedni.” Joe szavai könnyeket csaltak a szemembe. Boldog voltam, és mégis közben felidéztem, mit is mondott nekem Éliás sok évvel ezelőtt. Meg fogunk házasodni, Joe beteg lesz, nekem majd ápolnom kell őt, és hogy sosem fogunk együtt megöregedni. Ne sírj, mondta, és megcsókolta a kezem. A szemébe néztem, láttam, mennyire boldog, és megfeledkeztem a jövőről. Keresztül hajoltam az asztalon, erősen megcsókoltam, és megkérdeztem, hol találta a gyűrűt. Nem fogod elhinni, felelte, a benzékútnál. Sok volt a munka, és kimentem, hogy segítsek tölteni a benzint, amikor beállt egy autó lapos kerékkel. Levettem a kereket, vittem a műhelybe megjavítani. Áltam a pasas autója mellett, mondtam neki, hogy húsz perc, és kész lesz a kerék, és akkor láttam, hogy a hátsó ülésen ilyen kis fiókos tárolók vannak. Joe megkérdezte tőle, mik azok a különös táskák, mire a férfi elmondta, hogy ő égszerész. Joe így folytatta. Mondtam neki, hogy jeggyűrűt keresek, de valami nem szokványosat. Közölte, hogy van egy kis doboz, szokatlan tervezésű égszerekkel, benne pár gyűrű is. Kinyitotta a dobozt, és én azonnal megláttam a neked való tökéletes példányt. Kérdeztem, eladó ez a darab, mire annyit mondott, egyeztetnie kell a főnökével. Bementünk az irodába, hogy felhívja, én pedig bent megmutattam apárnak a gyűrűt. Apád azt mondta, jól választottam, és hogy nagyon fogsz örülni neki, ez egy csodás darab. A pasas visszajött a telefontól, és közölte, hogy megvehetem a gyűrűt. Széles mosolyjal néztem Jóra. El nem mond nekem, mibe került ez a gyűrű. Nem akarom tudni. Nagyon köszönöm, hogy rátaláltál erre a csodálatos eljegyzési gyűrűre. Lenyűgözött a gyűrű, madarat lehetett volna velem fogatni. Alig várom, hogy megmutathassam anyának és a testvéreimnek, mondtam neki, miközben visszamentünk az autóhoz. Nem emlékszem a hazafelé útra, csak arra, hogy otthon belépek a konyhába mögöttem joe -val. A konyha üres volt, így benyitottam a nappaliba. Apa ezzel fordult felém. Mi tartott ennyi ideig, hogy csak most érsz haza? Nos, hát nem kell megmutatni neked az eljegyzési gyűrűmet, mivel már láthattad, feleltem. Apa nevetett, odajött hozzám, és átölelt. Megmutattam a gyűrűt anyának, és mondtam neki, hogy kívánjon valamit. Anya is megölelt, és azt mondta. Nagyon ízléses darab. Joe ívott egy csészete teát indulás előtt, én megszóltam neki. Ne említsd anyának az eljegyzési gyűrűt holnap estig. Majd átmegyünk hozzátok, ahogy szoktunk vacsorára, és akkor lepjük őt meg vele. Lássuk, észreveszi e a gyűrűt az ujjamon. Másnap pontosan így tettünk. Ültünk az asztalnál is, mikor Joe anyukája elintette a vacsorát, elkiáltotta magát. Lorna, neked eljegyzési gyűrű van a kezeden. Állj csak fel, hadd meg a jövendőbeli menyemet. Joe anyukája mindig nagyon kedves volt velem. Elképedve láttam, hogy alig pár perc alatt Joe teljes családja, mindenki, aki a közelben lakott, benézett hozzánk gratulálni. Nem telt el egy óra, és még a távolabb élő hozzátartozók közül is jöttek. Nagy hűhó csapta körülöttem, életemben addig ez igen fordult elő korábban. Tetszett ez a nagy felfordulás. Úgy este tizenegy felé mondtam joe hogy jó lenne, ha hazavinne, vinne, másnap mennem kell dolgozni. Elköszöntem az anyukájától, mire szorosan átölelt. Éreztem az örömét, hogy mennyire boldog. Most, hogy látta álmát valóra válni, megnyugodott. A legkisebb fia meg fog házasodni. Annyira erősen ölelt, hogy érezhettem az őrangyala ölelését is. Elhajtottunk a ház elől, Joe anyja az ajtóban állva integetett nekünk, én pedig láttam, hogy vele integet az őrangyala is, és közben erős fényjel világít. Hazaindultunk. Én pedig hátrafordultam az ülésen, hogy lássam még Joe anyukáját és az angyalát. Addigra azonban már csak az angyal fényét láthattam. Joe nevetve kérdezte. Mit fészkelődsz? De te megfordítod az ülést? Csak anyukádat szeretném minél tovább látni, ahogy integet nekünk. Feleltem. Tovább mentünk, később így szólt. Elcsendesettél. Csak a holnapi napon jár az eszem, mondtam. Hogy majd bemegyek, és a kezemen ott lesz a gyűrű. Ha ott is olyan felhajtás lesz, mint ami anyukádnál volt, azt hiszem zavarban leszek. Elég félénknek érzem magam, mégis már alig várom, hogy megmutassam a gyűrűt a lányoknak. Szempillantás alatt otthon voltunk. Készültem kiszállni az autóból, de Joe még magához húzott. Várj egy pillanatot. Adj egy csókot. Élvezd a holnapi napot bent a munkahelyeden. Mutasd meg a gyűrűdet az összes lánynak. Munka után találkozunk. Elköszöntünk, én bementem a házba. Sötét volt. Óvatosan beslisszoltam a szobámba, hogy ne csapjak zajt, és bebújtam az ágyba. Nem aludtam jól aznap éjjel. Túlságosan fel voltam dobva. Azt hittem, sosem kell fel a nap, de azért csak reggel lett. Valamivel a szokásosnál korábban keltem fel, hogy elérjek egy korábbi buszt, és így a többi lányt megelőzve érjek be az áruházba. Reméltem, hogy Valeri is bent lesz már, és így megoszhatom vele izgatott örömömet, megmutathatom neki a gyűrűt. Ugyanakkor azonban félénk is voltam. Odaértem az áruház hátsó bejáratához, mély levegőt vettem és beléptem. Lementem a lépcsőn az öltözőhöz és becsekkoltam. Az öltözőnek négy szögletes tere volt, körbe a fal mentén ruhász szekrényekkel és további szekrények osztották fel a teret. Körbejártam a szekrényeket és rátaláltam Valerire. Amint meglátott már ugrott is fel a székről. Látom ám rajtad, hadd lássam a jeggyűrűdet! Mondtam, hogy megtartom az ígéretemet, közöltem vele, ahogy te is megtartottad. Téd az első kívánság! Valeri óvatosan lehúzta ujjamról a gyűrűt, ráhúzta a sajátjára, és elkezdte háromszor megfordítani, miközben szemét becsukta, ajkai pedig csendben mozogtak. Tisztán láttam az angyalát, az enyémet azonban csak részben, mert űrangyalom mögöttem állt. Aztán felnéztem, és láttam, hogy a két angyal feje összeér, lenézve pedig azt, hogy a lábaik is összeérnek, az angyalok kezdték átérni egymást. Az én űrangyalom kiterjesztette szárnyait Valeri angyalának szárnyai felé, a szárnyak összefonódtak, és ovális alakot formáltak. A padló eltűnt alólunk. Néztem, ahogy Valeri kinyitja a szemét, Csodálatos békét és nyugalmat éreztem, és eltűnődtem, vajon ő is éreze ebből valamit. Valeri vett egy mély lélegzetet, majd ragyogó mosolyjal ennyit mondott. Kösz, Lorna! Megérkeztek a többiek is, és gratuláló emberek vettek körbe. Mindenki nyújtogatta a kezét, hogy megnézzék a gyűrűt, és kívánhassanak. különös különösképp izgatott lett. Romantikus lélek volt, és oda volt a szerelmi történetekért. Csak futólag találkozott addig Jóval, de nagyon jó képűnek találta, és örült a boldogságomnak. Izgalmas volt ez az irántam való nagy figyelem. Kértem az angyalokat, váltsanak valóra annyi kívánságot, amennyit csak lehet, különösen a barátaimét. Tudtam, hogy van nekik sok, és nem csak magukért mondanak kívánságot, de a családtagjaikért és a barátaikért is. Az ellenőr asszony lépett be az öltözőbe, és kérdezte, mire föl ez a nagy izgalom, hadd lássam! Keresztül furakodott a lányokon, akik még mindig a kívánságaikat mondták a gyűrűvel, és rákérdezett. Kinek van eljegyzése? Lornának, felelt felelte mindenki egyszerre. A következő kívánság az enyém lányok, mondta erre. Átvette a gyűrűt az egyik lánytól, és nem törödve a többi sorban állóval ráhúzta az ujjára, és elmondta a kívánságát. Gratulálok, Lorna, és most lányok kifelé munkára! A lányok szintén mondtak neki valamit, ugratva őt, mire az ellenőrünk nevetett. Lorna gyönyörű ez a gyűrű, szólt hozzám, hogy hívják a fiút. Joe, feleltem. Kívánom maguknak a világ minden boldogságát. Mikor lesz a nagy nap? Jövő augusztusra tervezzük, talán. Még nem igazán döntöttük el, feleltem. Azt tanácsolom, ne kapkodják el a döntést, szólt a felügyelő. Adjanak maguknak bőven időt, és most irány vissza dolgozni? Később, mikor teáért álltam sorba az ebédlőben, a pultnál dolgozó lányok is köszöntöttek. Lorna, hallottuk, hogy eljegyeztek! Gratulálunk! A konyhások ellenőre megjegyezte, hogy most majd mindenki oda akar jönni az asztalomhoz, hogy megnézze a gyűrűt és kívánhasson, és ez így ment vagy egy héten keresztül. Nagyon boldog voltam, hogy mindenki örül nekünk, még az autóparkolós biztonsági ember is gratulált Jónak, mikor a vőlegényem eljött értem aznap, hogy elvigyem munka után. Életemben először a figyelem középpontjában voltam. Anya és apa azonban sosem ült le is és velem, hogy beszéljenek velünk a házassági terveinkről. A családomat igazából nem is érdekelte, hogy mi összeházasodunk. Egyeztettem Joe-val, és Pólint kértem meg, legyen a tanum az esküvőn. Tudtam, hogy boldog lesz ettől, és hogy mindenben segíteni fog nekem a házasságom napján. Pólin sokban hasonlított hozzám, ő is halkszavú lány volt, és míg a munkahelyi lányok gyakran elmentek együtt a nap végén inni egyet egy pápba, Pólint meg engem nem nagyon hozott lázba az ilyesmi. Másnap mondtam anyának, hogy úgy döntöttem, Pólint szeretném megkérni tanúnak. Anya meglepetnek látszott, aztán azt javasolta, hogy a bátyám Barry legyen Joe tanúja. Aznap este beszélgettem Joe-val az esküvőről. Joe tudta, hogy nem vagyok boldog anya döntésétől és beszélni akart erről a szüleimmel. Én azonban figyelmeztettem. Nem. Azt szeretném, ha csak lehet, az esküvő ne jelentse nagy anyagi kiadást a szüleimnek. Mellesleg keményen spóroltunk, hogy lehessen saját otthonunk, így azt sem akartam, hogy sok pénzt áldozzunk erre. Joe megölelt, és azt mondta, szervezzük meg a találkozást a plébánossal, és tűzzük ki az esküvőnk napját. Joe családja teljesen másként állt hozzá az esküvőnkhöz. Az anyukája megkérdezte, kiket gondoltam meghívni a barátaim közül, mire mondtam neki, hogy Paulint, Valerit és mérit a kollégáim közül, de nem tudom, hogyan fogadnák, ha a mi házunkba kellene jönniük, hozzátettem, Azóta, hogy az áruházban dolgozom, már több lány is megházasodott, és mindenki szállodában tartotta a lagzit. Anya ragaszkodik hozzá, hogy otthon legyen, én pedig nem akarom megbántani azzal, hogy nekem nem tetszik ez az ötlet. Joe-val abban maradtunk, hogy nem szeretnénk, ha a szüleinknek sokba kerülne az esküvőnk. Joe anya így válaszolt. Ne aggódj, majd összedobjuk. És egyszerre kezdett minden összeállni. Néhány héttel később az áruházban együtt ebédeltünk Valerivel és Mérivel, amikor kérdezték tőlem, kitűztük e már az esküvő napját. Igen, augusztus 18-ára, és ti is megvagytok hívva. Mindketten megörültek ennek, és kérdezték, hol lesz a lagzi. Mondtam nekik, még nincs eldöntve a helyszín, nem akartam azt mondani, hogy a mi házunkban lesz. Még aznap megkértem Pólint legyen a tanúm, ő megtiszteltetésnek vette a kérést. Mondtam neki, hogy Joe nővére Barbara készít majd neki ruhát.